però que era festa, eh? O sigui que <laughs> ho sento perquè algú va dir que hi haurà... Ah, no, no podien ni venir. I, a més, la ràdio també té festa, no? Per tant, avui estem a divendres, divendres, dia 13. Eh? Bé, benvinguts, amics, amigues de programa És de Cultura. I, com sempre, comentem de coses curioses. A veure... Avui vull parlar de l'homul. o oh oh oh mul Què és l'homul? A veure, és O-M-U-L almenys pronunciat amb la nostra manera de pronunciar. Jo l'he sentit pronunciar, però sembla que faixin així com molt, molt. Algú així, no? L'homul és un peix típic del llac Baikal. Primer de tot, ens hem de posar en el Baikal. On és el Baikal? A Baikal és a Rússia. El Baikal és un llac únic. Quan jo dic únic, únic. Únic. El Baikal està a a una zona de la Sibèria, per entendre'ns, de la regió russa, i és un dels llocs més aïllats i enigmàtics del món. Voldria, per a les persones que no hi han estat, explicar-los només una miqueta el que és. Hi ha tren, aproximadament 30.000 quilòmetres quadrats, 30.000 quilòmetres quadrats és enorme doncs aquest llac cobreix aproximadament 30.000 quilòmetres quadrats de superfície i la, la profunditat que tenen es calcula que té quasi 1.650 metres per tant aquesta profunditat el converteix en el llac més profund de la Terra. Quan calculen això, els que estudien la profunditat, no retiren els sediments del fons, perquè no, no, no tenen ni màquines suficients ni tot això. Però podria ser que, jo he dit 1650, aproximadament, Pues podrien ser 10 quilòmetres més de fundàries, és que és algun és algun horrorós. És algun horrorós. O sí, sigui, és que no se sap, no se sap perquè a veure, diuen uns metres de profunditat, però que calculant tota la sedimentació que al fons que millor no serien metres, és que serien quilòmetres, no se sap, és que és algo impressionant. Ara sí que estan posant hi ja han tirat com uns com unes màquines, és que això ja ho, vaig, ho van explicar, com unes màquines que amb aquestes màquines potser podran dir exactament la profunditat del llac. O sigui, amb els aparells que fins ara han pogut observar han sigut 1.630, i que no sabem si són 31 o 50 metres de profunditat. Però potser amb aquests aparells que han posat, que han deixat caure, Puguin calcular més, i clar, ja diuen barbaritats, però com que no, estan no es poden comprovar encara, no les diuen. Quedem 650, vale. a 1.650 aproximadament. A en aquí tenim aigues, l'aiga dorça del planeta. En realitat, en aquest llac diuen, diuen que es podria... Tenir aigua per tota la població mundial durant aproximadament 40 anys. Això és el que et diuen quan vas allà. Quan vas allà jo vaig seguir varies vegades i per la meva feina, diverses vegades, i sempre t'expliquen lo mateix. Per què? Perquè l'aigua d'allà és aigua dolça i és tan gran que és el que calculen. Per tant, és algo que és fora del normal, no? És fora del normal. I això és el llac Baikal. L'any 1996, tampoc fa tants anys, l'han declarat Patrimoni de la Humanitat. Per una altra banda, aquest llac és un dels llacs més antics que es coneixen. Mirant tot el que és el planeta, es considera un dels llacs més antics que es coneixen. Perquè, la... Vaja, des de que ells pensen que existeix, Diuen que fa 25 milions d'any. Això que dic, no és res més que el que ens diuen quan es van allà al Baikal, et diuen això. I tu ensenyen amb en un mapa, i et ensenyen una certa cosa... Si en allà hi ha... O sigui, diuen, també, que la paraula Baikal... A veure, no és amb el rus exacte d'avui dia, perquè estem parlant de, dels noms que venen de fa anys i anys i anys i anys i imagineu-nos en una cosa tan antiga. O sigui, es podria traduir com el llac ric, el llac impressionant, el llac preciós, tot una cosa positiva. D'acord? ¿vale? Bé. Però en el, en el Baikal, que és del que estem parlant, en el Baikal hi ha una o Si sigui, hi ha una, un animal, diguéssim, que és típic d'allà. Se li diu: la puça, tal qual, això és la nostra traducció, és la puça sibírica. És una única foca, una foca, una foca les foques que coneixem que són simpatiquíssimes, que són maques que són... Bueno, Una foca d'aigua, però és la única, eh? única foca d'aigua dolça. Perquè les foques, on les, a, on les veiem? En el mar, no? Per tant, l'única foca d'aigua dolça del món. O sigui, què se'n diu? Se'n se diu la puça sibírica. Té un nom traduït, però... La puça sibírica. Vale. Allà, amb una paraula, hi han peixos. Però amb una paraula els peixos que hi ha igual que acabo de dir la posa sibírica bé, bueno, doncs allà hi han peixos hi ha peixos però són peixos únics, vale? són d'allà, d'allà, del vehicle i hi ha un peix, que és el que he dit al començament que és el típic dic típic perquè quan hi vas allà i vas a restaurants és igual jo dic restaurants, perquè els turistes anem en restaurants, o si hi ha una datxa, a les cases famoses d'ells, una datxa on fan menjars, veus l'Omul. L'Omul és el peix típic del llac Baikal. És un peix, és un peix, de la família, per entendre'ns, però és únic en allà, eh? De la família del salmó, vale. és el que es diu. No és, mai, no és gaire gran, perquè jo que no vaig veure, que a més els tenen d'una manera molt especial, quan tu vas a un posto, en els restaurants, te els ensenyen, els ensenyen de la manera... A veure, els posen oberts, completament oberts, per la panxa, per entendre'ns. Els hi posen uns pelillos perquè s'agunti la panxa oberta, o sigui me'n recordo que era una, dos, tres aproximadament, tres o quatre mm. uh, ja ho diré uh, ara no em surt tal com he dit abans O sí sigui, ara lo dels dents, diguéssim els palillos, ara no em sortia, perdó els, pal els palillos, que els aguanta diguéssim, com que l'han obert les panxes obertes perquè vegin que estan nets que estan polits, que estan a punt de posar-se uh, a menjar o a fregir o al foc el que vulguin aparentment no tenen res especial però el que sí que és especial és perquè només és l'humul, que és aquest peix que només existeix allà. I és molt típic. Tothom considera que és un autèntic menjar a Rússia. I moltes vegades eh, o sigui, això és veritat, moltes vegades te'l posen a la taula i diuen, ai, mare, quin peix més raro. Per què? Perquè té un gust una mica especial. A veure, el trobem a tots els comerços que venguin peix. El trobem a tots els comerços que estiguin com a per menjar. I no resulta car. És possible trobar-lo cuinat, també, o fumat, com una arengada, quasi, per entendre'ns. Però oberts sempre, sempre van oberts. I els russos els encanten. Els russos els encanten. Encara que per una persona que no som d'allà, a veure, el gust ens resulta una mica rar. Dius, quin gust té? No, no... Jo he estat amb molta gent al voltant i si preguntes exactament quin gust té, no te'l saben definir. Perquè no és exactament un gust que nosaltres coneixem. El gust que nosaltres coneixem és un altre gust. Per tant, bé, com totes les coses que no coneixem, és un gust molt rar, és molt rar. però però i és de tot arreu. Fins i tot, fins i tot. Jo he vist en alguns puestos a prop del Baikal que hi han làmmpaes, però làmpades, tal qual, làmpades que dic normal i corrents, làmpades que jo no sé si estan dissecats, o estan fets igual que els peixos aquests, els humuls, però, com, que nosaltres tindríem pantalles de llum, pues en vez de pantalles, posen aquests peixos i la llum pues, per dins, i són els humuls. Sí o sigui que l'humul és el peix per excel·lència, típic, i que el dia que una persona vagi a Rússia, sobre el cantó del llac, Baical. Eh, L'ho normal dels peixos que puguin veure perquè n'hi ha d'altres, però els altres encara que són únics allà, no, no són tan, no vintó, no vistosos, sigui no són tan anomenats. ni N'hi se'n parlen tant com d'aquests. Perquè aquests són l'mul l'mul l'úmul. que less altres però no li donguin tanta importància. O si sigui, són d'allà, però l'úmul és l'úmul. i l'úmul és el peix que coneixen. És com nosaltres quan anem a un lloc que veiem molts peixos o moltes coses i n'hi ha una que se sobressurt, l'humul. En aquest cas és l'humul. Per tant, un altre dia parlarem sobre més coses del, del Baikal, perquè el Baikal té tantes coses per explicar que jo suposo que em donaria per set programes més. Però avui volia parlar de l'Omul perquè em va venir de la idea de poder-ne parlar, perquè vaig veure una persona que em va dir que se n'anaven allà i vaig dir, ostres, doncs és veritat, ara feia molt de temps que no havíem parlat del, del, mai ja, del, del llac aquest i menys de, de l'humul. Doncs Faré un programa, dic, que, parlar d'un, quan hi vagis, que sàpigues que hi ha un peix especial i tal i qual. I així, doncs és una cosa curiosa per tothom. Tres més per avui gràcies per estar amb tots nosaltres i fins al dia vinent des d'aquí, l'abraçada tan gran, tan gran tan gran que no pot faltar per ningú adeu, adeu, adeu fins al dia vinent Aires de Cultura a Ràdio Palafrugell la cultura a l'abast de la mà Aires de Cultura